Basme în limba română Surorile Soarelui Aceasta e o poveste de pe timpul când nunțile erau hotărâte de vrăj sau de lupte cu uriași. E o poveste de pe vremea când regii și reginele conduceau lumea, iar oamenii se puteau întâlni cu familiile lunii și ale Soarelui. Odată ca niciodată trăia un rege măreț, care avea un fiu foarte arătos. Cel mai bun prieten al prințului era fiul grădinarului Regal, iar cei doi băieți învățau, se jucau și mâncau împreună întotdeauna. Regelui nu-i plăcea foarte mult această prietenie, însă prințul lui Drag nu voia niciun alt prieten în afară de fiul grădinarului. Povestea noastră începe într-o zi fatidică, când cei doi băieți se întreceau în grădin, iar fiul grădinarului a găsit ceva. Ha, ce -o întrecere! Te-am bătut! Ba nu! Eu am ajuns primul! Ba eu! Hei! Ce e asta? Pare a fi o pană aurie, O pană din aur! E a mea? Eu am găsit-o! Baia mea, căci eu am ajuns aici fribul! A mea! A mea! ce cu gălăgia asta? Cei doi băieți i-au spus regelui totul, însă regele nu era de acord ca fiul grădinarului să câștige în fața prințului, așa că s-a gândit la o condiție imposibilă. Ranec, îți dau șansa să demonstrezi că pana e a ta! Dacă tu ai văzut primul pana înaintea prințului, înseamnă că ai văzut și cui aparține! Du-te și găsește găina căreia îi lipsește o pană de aur și o poți păstra! Să nu te întorci la palat până nu o vei găsi! Dar, dar, înălțimea ta! De ajuns! Atunci recunoști că pana îi aparține prințului? Tată, nu vreau! Lasă să o ia, Ranec! Mulțumesc, prietene, dar nu e vorba de acuie pana? Ți-o dau cu plăcere, dar nu mint, eu am văzut-o primul. Dacă înălțimea sa vrea dovada, o să-i o arăt. Voi găsi găina de pe care a căzut. Așa că Ranec a început să caute găina în grădinile palatului. Prințul l-a ajutat. Văzând că nu o găsesc, Ranec a hotărât să o caute și în afara palatului. Nu pleca, Ranec! E porunca regelui. Cum să nu o respect? Atunci vin și eu cu tine. Și asta ar încălca porunca regelui. La revedere, prietene! Mă voi întoarce în curând! Și Ranec a plecat din palat. Se întreba unde ar putea găsi în lumea asta o pană aurită. Însă. Destinul mă va duce unde e nevoie. Ranec a intrat într-o pădure deasă. Mergea când a auzit o voce. Hei, unde te duci, amice? M-am auzit pe cineva vorbind? Aici! Salut! Sunt o vulpe vorbitoare! Chiar ești o vulpe vorbitoare? Unde te duci? Și Ranec i povestit despre pana de aur Ca să vezi, cred că știu unde poți găsi găina cu pene de aur Serios? Unde? Puțin mai spre răsărit Locuiesc surorile soarelui Acestea au șase găini cu pene de aur Sigur, găina despre care vorbești tu e una dintre ele Te voi duce eu acolo Așa că vulpea l-a dus pe Ranec în adângul pădurii, apoi peste câțiva munți, până au ajuns pe vârful unui munte foarte înalt Vârful acesta strălucea atât de tare de parcă era ascuns de o aureolă de aur Aici locuiesc surorile soarelui, să mergem și să le cerem să ne împrumute o căină Vulpea și Ranec au intrat în castel Ușile erau deschise, așa că au intrat în curte Acolo au văzut șase găini de aur, care mâncau de zor niște porumb de aur Ranec a văzut că unei ai lipsea o pană Aceea e! Bun, să găsim surorile! Au intrat în splendidul castel de aur Dintr-o dată au auzit o voce Cine sunteți? Și ce căutați în castelul meu? Bă, bună, domniță, mă numesc Ranec, iar ea e prietena mea, vulpea vorbitoare. Și vrei găina mea de aur? Da, de unde ai știut? Sora mea a fost răpită de un grup de uriași. Profeția spune... Că cine o va aduce înapoi din regatul uriașilor, se va căsători cu ea când vor crește. Doar un om cu inimă de aur poate îndeplini misiunea. Și vom ști că este un om cu inimă de aur, dacă are pana de aur și va veni până aici, încercând să-i caute stăpâna. Mă voi căsători cu sora ta, cu sora soarelui când voi crește. Doar dacă o poți aduce din regatul uriașilor. Și unde voi găsi regatul uriașilor? Nu știu dacă mă voi căsători cu ea, dar vă voi ajuta și voi încerca să o salvez. Știu eu! Vino cu mine! Uriașii doar răpesc? Sau și ucid? Asigură-te că nu ajungi sub picioarele lor! Și vei fi bine, adică în viață Adică bine Prin urmare, vulpele le-a dus pe Ranec la castelul uriașilor Dinăuntru se auzea muzică și oameni dansând Au intrat în grădină cu șurința ascunzându-se după iarba uriașă Și au tras cu ochiul prin fereastra enormă Uriașii dansau Iar sora mica soarelui era pusă pe o masă Și stătea pe un troc mic, supărată și distrusă era cât degetul mare al unui uriaș și avea o stea în frunte care strălucea ca soarele Ranec s-a gândit la un plan și l a șoptit vulpii Haide, mică soră a soarelui, dansează cu noi Nu! Nu dansezi cu mine, domnița mea? mă poți pune pe masă lângă ea. Vrei să dansezi cu mine, domnița mea? Să știți că sora mai mica soarelui cunoștea profeția. A fost de acord să danseze cu Ranec, și în timp ce toți uriașii urmăreau dansând, vulpea a sărit repede pe fereastră și a stins toate lumânările, încât s-a făcut întuneric total. În timp ce uriașii se întrebau ce se petrece, fetița cu steaua ei le-arăta calea de scăpare. Ranek și sora soarelui au fugit din sală și din regatul uriașilor. Ajungând la castel, Ai îndeplinit profeția! Mulțumesc! În 10 ani, când veți fi amândoi mari, sora mea va veni la tine! Și te va aduce aici, unde vă veți căsători Ranec s-a întors în regatul său cu găină, care i a lipsea pana de aur Și a început să-i spună totul regelui O, oh, te vei căsători cu sora soarelui? Nu știu dacă ne vom îndrogosti când vom crește Așa zice profeția Ești cel cu inima de aur când cei doi discutau prietenește, regele era dezamăgit. Credea că doar un prinț merită să se căsătorească cu cineva atât de magică și misterioasă, precum însăși sora soarelui. Așa că regele s-a gândit să le strice nunta dacă se va întoarce în regat peste 10 ani. Au trecut 10 ani. Ranec și prințul au crescut și erau niște tineri curajoși, înțelepți și arătoși. Ziua în care sora soarelui venea se apropia. Într-o zi, în timp ce regele, prințul și Ranec, trăgeau cu arcul în grădină, cerul s-a umplut de o lumină aurie puternică. Au tresărit. Dar când lumina s-a mai redus, au văzut o șaretă de aur zburând prin aer și care a aterizat în palat. Din aceasta a ieșit cea mai frumoasă tânără posibilă. Cu o stea pe frunte Ranec, sora mai mică a soarelui mm. Prințul s-a dus repede spre ea Cu armată de servitori și soldați Pentru o primi în palat Regele s-a încruntat Deci, tu ești tânăra pe care Ranec A salvat-o din mâna uriașilor? Da! Îmi pare rău dar eu nu cred povestea aceasta. Tată! Drept rege al acestei țări, e datoria mea să aflu adevărul. Cum se poate ca o tânără atât de puternică ca tine să aibă nevoie de un tânăr amărât să l te salveze? Vreau să știu dacă povestea e reală. Tată, dar e aici, conform poveștii. Ce alte dovezi mai vrei? Totul s-a întâmplat acum zece ani! Dar cum să-ți demonstrăm acum că e adevărat? Îți voi da trei sarcini aproape imposibile! Dacă le îndeplinești, mă vei convinge! Păi, și care sunt acelea? În primul rând, vreau să tai toate pădurile din țară într-o noapte și după ce voi vedea că totul e tăiat... Vreau ca în următoarea noapte să le crești la loc Ești sora soarelui Sigur vei putea să o faci Apoi vreau să seci toate lacurile și iazurile din țară Și în următoarea noapte să le umpli la loc Iar apoi să arzi toate păsările cerului cu steaua ta iar în următoarea zi să le învii. Tată, e foarte crud. Am zis că totul să fie iar ca înainte, nu-i așa? Nu fac parte din regatul acesta și, prin urmare, nu sunt nevoită să îndeplinesc cerințele tale. Dar Ranec e parte din regatul meu și nu-l poți lua cu tine dacă nu-ți permit eu! Dar ce fel de rege cere ca pădurile sale să fie tăiate, lacurile secate și păsările ucise? Dar am zis ca totul să fie iar ca înainte, nu-i așa? Și cum rămâne cu durerea prin care vor trece? Copace când vor fi tăiați, lacurile când se vor seca... Și păsările când vor fi ucise Cum poți tu să provoși durere cuiva cu bună știință? Îți voi îndeplini dorința Dar cum vreau eu? Fie că tot ce din lemn în palat să fie făcut bucăți Fie că palatul să ardă și păsările moarte din palat să vie! Oprește-te! Oprește-te! Fac doar ce mi-ai cerut Înălțimea ta Palatul meu va fi distrus Oprește-te! Oprește-te! Nu-mi pasă dacă mă crezi Soarele există pentru a îngriji natura Nu pentru a o distruge Ca să demonstreze ceva La un rege arogant și foarte egoist ca tine Oprește-te! Îți cer iertare în numele tatălui meu, oprește-te, te rog! Acum putem pleca? Sau tot mai avem nevoie de permisiune? Îmi pare rău! Vă rog, puteți pleca! Îmi pare foarte rău, Ranec! Domnița mea, mânia ta a fost justificată! Vă doresc o viață minunată împreună și vă las puțin singuri acum. Cunosc și eu profeția, dar ar trebui să ne căsătorim doar pentru că așa a zis cineva? Nu! Vină în regatul meu și, dacă vom vrea să ne căsătorim, atunci o vom face. Dacă profeția e adevărată, ne vom îndrăgosti. Da, la asta mă gândeam și eu. Așa că, Ranec și sora mai mică a soarelui au plecat către regatul ei cu șareta de aur. Nu știm dacă s-au căsătorit până la urmă, dar sigur i-au dat rege lui o lecție pe care nu o va uita niciodată. A renunțat la firea sa arogantă și egoistă cu ajutorul fiului său nobil, iar oamenii din regatul său au trăit fericiți până la adânși bătrâneți.